Bismillahi Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Os-salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahun azzeveli falënderojmë dhe vetëm pritje ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin katrok deri dit në ditën e fundit të kësaj bote të nëruar, lezer dhe motra, po vazhdojmë edhe sonte me lene la të madruar në ligjeratën e përjafshme dhe sonte do të vazhdojmë më tutje me, me, me, me pjesën e dytë të një adhurimit të rëndësishëm për të cilin kemi filuar të flasim në takimin e kaluar. Andaj, pa dyshim se të raja që sonte do të themi është ngusht e lidhur me atë që kemi përmenu në takimin e kaluar. Për këtë arsujë është mëse dë mëzdojshme që të bëjmë një lidhje me atë që kemi folit kaluarën e që pas taj prej sajt kalujmë në pikat që sondë dhe të lasim për te. Adëpse pikat dhe sondëme janë një loj do të të të të plëtsimi, madje mund të shërben edhe një loj sëqarimi për gjdojgjë që ka mund do shtë të mbetit e pasëqaruar në takimin e kaluar. Kemi përmandur se bindja si adhurim i rancishëm nga adhurimet e zemrës është konsideruar nga ana e dietarëve si shpirti i adhurimeve, ajo që i jep gjallëri dhe kuptim të gjithë adhurimeve të tjera. Dhe kemi thënë se bindja do të thotë është një adhurim i cili ka lënë kah deturia. Si çdo adhurim tjetër, por bindja ka një lidhje më të ngushtë me deturinë. Nga sa deturia është të njëhë është gjërat ashtu si kur janë. Të njëhë është gjërat ashtu si kur që janë, kjo është diturit. Ndërsa, bindja është një fazë më e avancuar dhe një evoluim pozitiv i kësaj diturit. E që djetarët e kanë thënë se bindja është diturit e cila është vendosur dhe ka zën vend thell në zamër. Dhe si pasoj e kësaj, nuk përmbyset më. Dhe ato të nuk ka furtunë, nuk ka fuqi që mund të përmbys këtë dje. Nga se është stabile dhe fuqishme. Nuk ndryshan dhe nuk zhvendoset. Pra ndaj, diturian që vse nuk zë rënj një zemër, nuk kalën në fazë në bindjes, ka mundësi të vje një dje tjetër apo, dhe të ashtun me tutja. Një informat tjetër ta largon. Por në momentin kur deturia është aq e saktë dhe vjen nga burimet e sakta të pakontestueshme, atëherë njeriu pagament dhe i ja hap zemrën kësaj dije. Dhe pas sa i hap zemrën kësaj diturie, atëherë këtë i fillon që tilshan rënë të saj në zemër. Dhe pastaj nuk lëviz më. Njeriu tashmë fillon të vepron, fillon të flet, të marrë çndrime, të sillet në bazë të kësaj dije që e kon zamr. Dhe kjo më nuk lëviz, nuk ndryshon. Ngase thash e ka kaluar testin e zamrës. Nuk është thjesht më informat, por është një detyri e sigurt. Pse? Ngase vjen nga burimi i sigurt dhe ka ardhmë me argumente dhe fakte të mjaftueshme që ne ja kemi hapur zamrën. Prandaj, deturia thjesht e pa rënjëse në zamrë nuk pradhon qëndrushmëri dhe dituria që nuk është e vendurës në zamër nuk pradhon një loj qëtsia as rahatia pra ndaj so kon nga informata që njerësi din po nuk janë rahat për baltynë do tët të ajo dije që e kanë nuk ju sil qëtsi as siguri ndërso dituria që na poflonësim për te e cila nga dituria ka kaluar në bindja është një thjesht, një tërsi informatash dhe diesh të cilat nuk janë më veç thjesht informata por janë edhe burem i qëtsis, i qëndrushmëris, i stabilitetit dhe rati së tonë Pra ndaj për shambull Te je i bindur që Kurani është fjole Allahot A je i bindur Nuk është tash më thjesht këve i dituri Une e disë është fjole Allahot po kakalu nga diturija në bindje. Pra ndaj tiflen rahat, si dhe shrahat, edhe asë njët nuk jenë si kletë se më zvolë dikush nesër për zbulan që së qenë ka fjolë allot. Ako mundë si dikush mëna e demasku këtë dje, ako mundë si, nuk ka mundë si, jemi të bindër. Apo, jemi të bindër. Andaj, shikaj këtë informatë si dje, përbol shumë të tjereve që nuk e kanë këtë status në zamërë. Nuk janë, nuk janë domethënë të trajtuara me me kët nivel. Dhe nuk janë të trajtuara me kët siguri. Ka hamendje ngjanë ose edhe ju, jo, ju jo rahatit mjaftueshëm përballë asaj deturie. Prandaj bindja është fazë e avancuar e dijes ku deturia tashmë nuk është thjesht grumbull informataj, apo por është një brum i cili ka zënë vend dhe ka calcio rrënjën në zemrën tonë dhe tashme as gjithë nuk ka mundësi të alargon nga ke zamër as ta zhvendos e as ta ndryshon aja gjithë monë pradhan siguri, qëtësi rahati për neve dhe ne shumë ka ma të veprëm në basë të atyre instruksoneve që neve në jebdia prandër kjo është shkurtimisht bindja aja që të vanë me koni qetë, rahatë i paha mendur dhe kemi thënë se këa bindje është disolojesh dhe nivelesh dhe kemi përmendur se një riu varsisht sa so ngritet në nivell në bindjes dhe sa so ma te për grumbullon ka kjo bindje në zemre ti aq me të qartë e duke në gjërat dhe aq me miri shë ato që është tjesht i binur në to dhe mos harojmë para se të kaloj të pikat vjuse, kemi thënë se bindja që përflasim për te nuk është ajo bindja themelore e përgjithshme që duhet të këtë gjdo besimtar dhe besimtare. Por është një fazë avancuar, si kur që kemi krasuar me ihsanin. Dhe kemi thënë se si kur që ka iman e ka islam e dhe ka ihsan. Ajë që nuk e ka arritur shkallën e bëmirësis ihsanit, do tëtë të ajë që nuk e ka adhru Allahon me ndjenin që pa eshe Zotin apo me ndjenin që Allah pa eshe Ate a nuk kuptan kja se nuk i pranon adhurimet? Jo, nuk nuk kuptan në qëfës i ka mungu kjo ndjen, kjo përkushtim apo thjesht ka ndiku tërke në kvalitetin e adhurimet dhe ndikimin e ti por jo në vlefshmërin e adhurimet pra nda edhe bindja është një lej i hsani i zemrës që njëri kur arrinë këtë grot, tash më ndrysh e shëgjërat, ndrysh e përjetan, edhe pse tolerohet një loj mangësie dhe mungese e kësoj bindja, përshka këse jo të gjithë mund të arrinë, por ne po e hapim me i danin dhe fushën e garimit e kush dhe që dan që të vazhdojnë më të utje, ka mundësi që më dëvërtet, jo vetëm të din, po të i shtot bindja, të i shtot, e të i shtot din atë mas, sa so që ato gj a i ka besuar në to nga fuqia e bindis tash më të ketë përshtypjen se njëjt e ka, si i po si nuk i po, por tash të njëjt nuk e levis bindin më dhe kemi përmendur dhe aty kemi mbedur aty këtu për vazhdojmë kemi përmendur se bindja e njeriut nuk qëndran nuk qëndran e pa provokuar nga se rëthonat e jasht me Situata që njëri u këllën e përte, vazhdimisht e provokojnë këtë bindje. Vazhdimisht e bëjnë që të fërkojnë me sprovat, të fërkojnë me rëthanat, që të delë shesh kvaliteti saj. A është originale apo është falsa, si kurse e dhe gjërët e kësaj bote. Arin, sa do që e fërkanë, nuk delë gjithë tjetër për e të se arit, apo fërkaj e sa dush, le të largohës fresa e pare, e dyjtë, e trejtë, e prap delë arit. Dersaja që është e ngjyrosur me ari në fërkimin e parë del sërish realiteti i atij materiali. Çka është realisht? A është hekur apo, qëlek, apo qka është çelik apo çka është tek këtu më radh? Prandaj edhe bindja që kemi në zemër, Allahu xhella ora ka bër, ja që ajo që tfërkohet me rrethana të ndyshme jetë në kësaj bote. Dhe fërkimi i saj për ta për të qitë në shesh dhe në pa originalitetin e saj dhe fuqin e kësaj bindja, kemi thënë se bëhet në katër fusha kryesore. Të parë në kemi përmenë se është me i dani dhe fuqa e pendimit. Këtu duhet jemi të bindur dhe nuk ka fuqin bot, nuk ka mëkat, nuk ka gabim që gudzan, apo që gudzan të nasë mbraps nga kërkin falja për zote gjelë dhe gjeralu. Edhe në vetën tunë, por dhe të tjerve, gjithmonë, të jemi të bindur, bindje të pahamendur dhe të palkundur, se Allahu i falë të gjitha më katët. Dhe në kodrë të kësaj, kjo bindin jep me kuptu, se sa të që kemi mbit mrapa, dhe sa të që ndërsh ta kemi mangësi. Kjo bindje, sa ma originalit që është, aqë ma te për në stimulan, dhe në jep hapsir për të mendu se mund t'ja dalim, mund t'bëjmë i shumë t'mirë edhe në qovë se kemi më të shumë rapa. Nga njëre, ti ledzën për rast të njerëzët mirë, sukseshme, sa ka në rritë, part ka plan një lejë, shgënimi dhe dëshprimi se ata e kam pasë ndryshe, na kemi jetu në këto rëthana, e ne vëna mund gëmë kja, e ne ku kemi qenë, e unë qëfar kam bërë, gjitha këto, të pengoj nga eqa për para, nga bindja se mund është me koni mirë. Andaj çupse në, në këtë rast forkohet bindja me këto vezvese. Dhe vezveset dalin më origjinal se bindja, atë nuk kemi bindje stabile. Ti duhesh me kur bindor se po desha, me lehen e Allahut manduar. Për pa lidh disco hazë, duhet këta përman një të përmanden vazhdimisht, sepse është e ditur. Por me lehen e Allahut manduar, ti në çufse don. E para, ti në çufse don. Kjo është e para dhe e dyta. Në çufse i ndjek rrugë të dhura normal I merë parasysh së bepet. Mund të bëhesh, mund të bëhesh. Me të vërtet, ajo që e ke lakmu të ata që e kanë arritë. Qofte këtë gjenote para, qofte, dit, qofte dituria, qofte që farë do arritë e të të të tërë. Duashtë që shi bindur, se qdo mangësi, qdo të med që e ki, ki mundësime të e kalu. Në më men në kuniriu, thotë qëre, unë e di që kjo është e keqe, po s'moj me lonë, Në thëmisë, kto si duket nuk është origjinal bindja, po të ishte në kosoj. Moj më e lon, po ende ndosht nuk po du. Nuk jam i interesuar kë ka diçka tjetër, po nuk është e mundshme mos më ja dal. Prandaj, një këdrejtem ka thën Ibn Kaimi rahimullah, njeriu po desh, aq që ka palla fuqi dhe mundsi. Dhat që ka garantuar për krajë. Njeriu po desh në lehen e Allahut manduar. Ka mundsi me lëvizë kuadrin pe vjet apo të Që duket pak e pa imagjinueshme, por shikoni njerëz sa çka kanë arrit. Pse? Pse kanë dashur të arritin dhe kanë gjetur rrugën e kësaj arritje. Dhe nuk janë dalë tek mangësit, nuk janë dalë te paaftësit, nuk janë dalë te zhgënimet. S'munëm na rrethonat jem na kështo, ti shkon na atje në këtë kohë, ku, kush këtu flet? Kë është fjalori i njerëzve që u mungon originali i bindjes. Se po desha ja dalë edhe në die, edhe në dhe vëshmëri, edhe një dhe gjë. Pra ndaj, dia fërkohet në me i danin e të metave tona, ku kërkohet një pëndim i sinqerë dhe i fuqishëm për dal nga situata ku jemi, për dal nga gjendja, për t'filuar matutja mu më matë mirë, se mund është me e dal. E kush për t'garantën? Po bindja. Këtu Allah për ma fërkohen mu, bindin me situatën teme. Në qovë se, zërnë e bindjesë, e loanash dhe e ndëgjëj zërin e ankesave dhe e ndëgjëj zërin e të metave edhe të mangësivit mija këpë me kuptu se nuk është bindja originale kërë nevoj me e rishiku bindja në të ndë kësh mejdani i parë që është me rëndësit dhe kemi kaluar në takimin e kaluar mejdani i dujtë ku fërkohet bindja është mejdani i sprovave të cilatë vinë si fortuna ti donë me jesë për para për të frynë se jetë është e til e ka bërë Allah u gjenë leora të të tirë me, me sprova, me shtyria dhe me dyndje, me smirës dhe të keqës, me smundit dhe shëndetit, me zvarëfëris dhe pasuris, është gjithë më në shtyria dhe në dyndje. Por bindja tje me kuptu se në qofë se Allah u në dihman, dhe aj ty në dihman, ti ki mundësime e kalu kësë sprovë. Nuk ka sprovë që në gjynë zënë. Qfarë dhe qoftë aja? E para ishte nuk ka emet dhe mëkat që gjyndazën, e dyta nuk ka sprovë. Çfarë do koft ajo? Ja? Ngase të nderuar vëllezhanë dhe motra, sa do që është prova e madhe, çfarë do koft ajo? Ja? Shëndetësore, ekonomike, çfarë do koftë as provë? Allahu është më i madh. Allahu është më i madh. Pse thua Allahu Akbar namaz? Çfarë kuptimi ka? Thuajsh pikërisht për këtë që spaku disa minuta ti ndash nga jetë a jute dhe tjetësh me bindin e fjales Allah është me ima dhe. Aja është me ima dhe. Aka diqka që Allah unë gjellë uala mund të zëgusht? Aka ndonjë sëprovë që Allah hu i arsjetu të robëve, këso i radhe mosum lutënë se s'ka mundësi? Aka diqka? S'ka zë. Aka në kuran dikun, ose në fjallë të pejgamberi s.a.s. ndonjë sëprovë për të srinë kathonë Muhammedi s.a.s. ose Allah unë gjellë, i shala, shëro, kështë, s'kam që ka ju bëjë. A ka dikon? S'ka kështu! Nuk ka. Por njerës së provohen. Njerës së provohen për dojnë shesh originaliteti i bindjes. Në qështë është bindje originale. A po, nuk ka. Së të që e fërkën së provova, prapë dhe lë bindje. Prapë dhe lë bindje. Ska që ka dhe lë tjetër? Për e se bindje. Sarë. Fusha e tretë, ku fërkohet, edhe këto është njës ku kemi mbed në desë në kaluar, fusha e tretë është ku fërkot bindja është tek nevojat e ndryshme jetësore që i kemi, e që jo gjithmonë na qëllojnë pranë, ka shumë nevojat që i ka njeri, njëtë në kësaj bote, apo dhe detyrohet që të kërkanë ndihmën e dikuj tjetër, detyrohet me kërku nëndihmën e dikuj tjetër, dhe zakonesh ku njerëzet kanë në ujë përndimin e dikuj tjetër në këtë kërkim të ndimës apo përzin edhe elemente tjera fillojnë të shkrien nga njerë dhësof parime pastaj fillojnë të luat edhe një laj në do shta edhe hipokrizije e dashmërisë që realisht nuk e këzistan për shparan syja se ke frikës e në qofë se gjitha këto role nuk i lunë dhe nuk e bënd këtë aktrem nuk të kryet nevoja E ku është bindja se, në qovë se Allahu dan kryet e jo filon e fistejko Pra ndaj Nuk ke në uj më aktru Në kem në uj për një tjetërin Në kem në uj për ndimin e një tjetërit Apo Por nuk kem në uj të adorzojm Vetën tjetërit Nuk kem në uj të adorzojm besimin tjetërit Apo Nuk kem në uj të adorzojm Vetën tjetërit Gaze kjo dërzim bëhet për Allah Huala, Kjo dërzim bëhet për Allah Jo paradikuj tjetër Por këtë arsye, çfarë do lloj nevoje, gjatë tätës që sfaqet, do realisht nuk i më çka më e përmbush kët kërkesë, do nuk i më çka më plotu kët nevoj, gjithmonë e gjën te dikush tjetër. Por kujdes kur e kërkon te dikush tjetër, apo në marrjen e kësaj, po them kushtimisht të kësaj nevoje që ti e ke, të kësaj, të kësaj kërkese që ti e ke, mos poshkëmben diçka që më është trajet sa e që e ke marra pëtën mës për jep dikujt mashtrajt sa të që e ke marra për ti jep tën rrujë këtu, nga se këtu kemi të bëjmë një fërkim të bindjes bindja të irun margaritart bindja nuk të lejen që për një grush dhe të japë është ari e po nuk të jene, e japë për ngan për njëtë ku nuk e kam bindjë sa duhet fatkecisht, japin shumë ma shumë se që marrin duke me nduar se kanë nevoj për këtë Dorso bind jasht ajo që të ruan dhe ti ruan vlerat e tua, ti ruan parimet e tua, ti ruan fytyrën tënde. Nga se sa njerëz fatkeqësisht apo kanë pas nevojë për, doshta për për para, kanë pas nevojë për punësim, doshta kanë pas nevojë për për intervim diku, kanë pas nevojë. Na jemi njerëz me punëshkëmbim tek sa i nevojë apo e kanë dhën siguritetin, e kanë dhënftyrën, e kanë dhën, dhën derën, shumë gjëra i kanë dhën. Për me fitu këtë, e ku është bindja? Ku është bindja se nuk e kanë dorë aj atë që pa e aj çka kërkon ti? Ai është argati i Allahut. Allahu i lëviz rrobteve qysh dan. Në qoftë se kësë kryen nevojën e ti kërkon prej Allahut azhgal, dij se Allahu e gjon rrobën tjetër me ta krypunën ti. Lëder me Allahun azhgal. Prandaj është një rast e kanë përmendur se një i varfër ka qenë i kapluar nga borqet. Dhe normal, nuk ka qenë i, i, i futur dhe i zhytur në borqet nga luksi, por nga nevoja dhe, dhe, dhe, dhe gjërat e domazur me tjetës. Ka marë bashkë dhe s'ka pas mundësi me e këthi borqet. Dhe ka arë në gjamim, pas që i ka ndjek të gjithë të rrugët, nuk këtë dërzu, është munduash për pjek, për s'ka mundësi, mbyllën dyrën nga njëra. Dhe ka arë në gjami i vetëmuar jashtë kose namazit natën e ersir duke lutë Allahun gjellewala që zotim e i bozidhja i edhetu e të më Allahut Azo Gjell sësh pështnu, sësh nënqmu nuk është qitë për këtë po karë është dërzut e kë Allahut Azo Gjell ati i eshtë dhejtu dhe subhanë Allah një i pasur i ati vendi në atë natë ku kë po bandua aj po shë e ndër gjenë në këti, po shë e ndër Një ndër që po i duket shumë ma reale se vetë realiteti. Se në qovë se dëshiran, shtim të pasurisë dhe kujdes për familja, gritë të në moment dhe shkën gjami një një njëri në dihmoj. Tha i posgjot, po thujë se dikush, po i poshprit në vashë kësto. Pra bjen me flejt e njëti shqecim, nuk përlen ma shdo ma të utja. Gritët nga gjumi dhe shkon të vetë çka ka pëndun, se andre, po ndonduan nga sendeve ëndërra nga epoka njëra, s'do rrat, pse po shita ondër. Ose a ka diçka këtu? Jan janë ja, ja, mendikë ëndërat, nuk janë pandikim. Ku shkon xhami e gjen njëri të varfur xhamin duke bë uljitje. Apo edhe jajep holave, qëfare, ndasht, i jap sasinë të hollavë, çfarë ose sa janë dasht, pa kërkuq ifore petyjaptë. Kur t'i jap atë çësën me të holla, e nxirr edhe vizitkartën. Apo i thot çore vllai ndërum sa art ti nevojë mos u lajmë këto hapton hajde drejt te un hapton edhe çat ti nevojë ti krijapem thot jo faleminderes sa erët viun në vite që ky që të pruni ti shikaj te këtë teatro nafton apo sa më art ti ne era komozi djuin zon si ki punt tuupi edhe ty edhe ata por çi peruj këta e hajmë bjend tjet ti aty ja, ja dikon tjetër po ma bjend dikon hapton kjo orbindja e çi kjo është orbindja Bonoj binozosten Allahu Azza wa Jalla ton. Në qoftë se ti drejtohesh, në kërkon për atë që dëvot, dhe e harun veten dhe ndërin ton, nuk të poshton Allahu Azza wa Jall kurr. Kan e ka dorzuet Desot Allahu Azza wa Jall. Apo kan e ka poshtnu Allahu sot. Kan peçatat që kanë poshtuar veten aty na. Tjet as se në ka njëri që ka kërku për Allahut e çikavon ska për ty aty. Ska kështu. Nuk ka ose ja ka dhon kërkesën, ose ja ka dhon mamirsa aja që ka kërku. Gasi i ka thon Allahu s'po din me li porobiam, poru me ti pa më të mirë në atë. E çu kjo është Zoti azogjal. Ja, Ande këtu fërkohet bindja. Për sikurse tash kinëvoj për kët, kap jamon. Hajde tash çyrëm, çka e të bë? Si po sillesh? Si është gjendja e Azamrës? Prandaj këtu fërkohet bindja. Këtu fërkohet bindja dhe delshësh origjinalit i saj për të parë se çfarë do të bër. Kahy Abdul Meliki Ben Merwan në qabe dhe e ka gjithë ata i bënëmire bah duke bërë të vafë në qabe edhe i ka thënë kërko Abdul Meliki Ben Merwan i ka qenë halifi i muslimanve nuk ka qenë njëri qëli ka pasë më dëvërtit për shtetë madhë dhe ndikim madhë ka i në qabe edhe i ka thënë këti djetari kërko për mje di shka lëp di shka për mje që atë dush, që rast i ke u takum, kërkëp i me e diqka. Ka thonë, një herë e jam, musafir i Allahot, po, po më jenë tërp të shkëtu të konë të ajme lipiteje, ju marë të ashtë të kynë një herë, të Allah ju marë një herë. Thotë, ani kur dirë shtakomi, e ka kryt të wafën e qabën të shudal për atyut, e ka taku prapë jashtë të qabës, jashtë të, e ta shkërkëp i me e. Thë, ato që ka pata me kërku për tije, se kërkua për ati që e ka, e qësh me kërku për ati që se ka. Të se ki këtë botë ndorë, ato që ka munë vynë, të se ki ndorë, ne pashtë të ka e pa lau prapë, të se ki pronë tonën, të ti me vendosë, a me apas me apë, pra nda i kësartë kam, për, për ati i kërkajnë, e aje din kërma dërganu pas të eftën, e dërganu filonin, a festeku, në ato aje din, ka pë jamon tash, ha, kuj jetash, e qysh pësillisht tash, kush për të bjën men tash, e kështë mërë Allah të. Dhe Mejdani i katërt, ku fërkot bindja të nërëzër është, është Mejdani i i pavarsis së njëriut. Këto ishte të kërketet nevojët, jo, kuj katërt i s'ka nevojë, kjo është në pozit tjetër. Këtë Allah e ka begatu, i ka jep shëndet i ka e pëfamilje, i ka e pëmira të shumë të atësoj bote, kështë kanëve për dikën. E këja fërkot, bindja ti, po fërkot fërkot, a po fërkot si e ja qënë Allah o dikën, si atyve treve që o ka qërat me lajken, e, e, e, e në form të njërit shkret e të gjor, ha, për ku e kikët? Ha, i meqëm e më kënë gjithën, e qështot, që atë kënë faqë si e ti i meqëm se ke fitu. Subhanallah, ku është Aji i binu se Allahu ta ka dhonë, aji i binu se me të ke fitu. E Allahu gjeleot së pravanë, në dije, të ka dhonë në dije, e pas ta vjetë situata, një me i meqëm i shakonë. Falët së bindi aftën. Falët së është aftën se. So për të meqëm me i a këshkepë dikuj tjetër, po ty të ka në ru aftën. Apo, ju ka pasuri njerëzve, dhe njerëzit së si dhe një me atë pasuri, si kurse një me me kunë komplet e tyne. Ate kanë kry Por sikur të thot një shembull një proverbën e njëra arabe, po të është pasuria me mund do të ishte gomari më i pasur. Apo se kur kush ngarkuhet më shumë se ai dhe s'tuhet më shumë se ai apo. Kë nuk os më smulog, po duhet më ludhë më angazhuar, a më mos menda sa keçka ke fituar produkt i mendjes tone edhe i luthës tone. Kë ka dikush i po të jap. Po është problem. Allahu xhallahu mundin t'en po të jap. Por njerëzit sa so ma te për ju shtohet begatia, aq ma te për fillon të pavarësohen, apo, nga Allahu Azo Gjell. Edhe fillon me më nuse, une vetë, vetë të e kënë bëha, e për po sarë, thot njëri, une vetë e kënë bëha, une vetë e kënë fitu, une, une, i themi se, e, regulat pokazohen që falce pas këtë bindje mërë bura, falce këtë bindje, jo ndraje, po heq e kreq e këtë bindje heq, apo, shqyrën një bindje original e Allah, bindje original, nuk përdojnë kësi fjallë, nuk është i bindur i original ajë që e këa kësë fjallurë, une. Por thotë, Allahum ka begatu, Allahum në ka dhenë, si kurse ka thonë ajë, e po, si kurse ka thonë ajë, i treti, i delevaj, e po, ka thonë, jo vëllaj, asënë asëtë as partë e mi se ka në postë, Allahum në ka thonë nërë sa duxë, o burële sa duxë, e që kjo, bindja, që kjo është bindja, që kjo është bindja. Allahu thot, u emma bi ni'meti rabike fe haddith. E, për begatit, e Allahut që ti ka dhonë, po, kalzohu. Po, shiko, s'ka dhonë, kalzohu me begatit e Allahut. Kalzohu një herë, e tani, ja, fillimisht, para se mi shfaq begatit, Allahum falenderoja. Para se mi shfaq begatit dhe mi përdur begatit, apo, dhe mu knash me begatit, të lojnë lejt për që fara ka? Allahun përmend, Allahun kujtoi, atë falëndore, pastaj përdori begatin. Shujzoi begatin e kështë me radhë atë. Kjo është në ميدan, i rëndësishëm ku farkohet, farkohet bindja me begatin me mirësinë që Allahu ta ka japë e këtu tani shikohet se kush është, kush është origjinale, kush është Allahu na rut fallza atë. E më e ke që është, më e ke që është si njeriu, mos më kushtoi vëmendje. Apo e rezultateve falco që pëqetë në këtë dunje, parë më u boj i shordër, kështë kërgjo, e s'po boj në kurëgjo, e ta një dit në gjukimit, apo i del në shesh, këjt falco kënë e vorë. Falcë. Sa shtë original kjo? Apo e njëri kër shkon në tragë, edhe mëndon se tash do të bën zgjide, do të blenë malë që i duhet, do të, do të plëtson, Nevoën e kërkesën që e ka, do ta do ta e i thuat që parat që ti kanë dhon nuk e di kujt e ka marr, po fallçin e morra fat. Sumbim po mëën keq vallallaj, është tubë madhe, më dhe, një me është mirë ti ke pas ama fallçin afta. Çish dogohet më thon dikush, fallçin. Me çaf i ashu apo, më në nzi ke prit se ki nevojë shumë për ato që po duot. Edhe kur shkon ai si ti prekën doraj, ai çdit për dit prek para i din. Vallallaj po mëën keq po. Artori, argjentari Hajde sikur të prek, nëse na sdim, amai që e din këto punë. Fakti apo më keq vëllai, un taksha ble, po kjo as as për për për tenëqës lihet, apo ndimo për arë aftë. Fals. Andaj ruaju që ruaju që mos dal mos dal besimin Allahun fals. Apo do, fals, ne kuptojmë që një fërkim i vogël, një begati i vogël e kësaj dhunjaja dë bënë me harru Allahone, me harru gjamine, me harru gjematën e muslimanëve, me harru këta... Qëka u bo? Po? Ta është i kanë reqë punë të rime, ta është s'ka vakët më aftën. E ko është bindja? Andaj, edhe këtu fërkohet bindja. Atën. E pa mësa është rëndësishme, dhe sa duhet me harruit, thamë se bindja jebë gjallri dhe jetë vepreve tona, imani tonë, besimi tonë, Allah në të gjelë, aja është barometri, që shfaq originalitetin e e besimit ton dhe bindjeve tona. Thjesht ç'ky ajdhrim i bindjes. E pamsohtë e lëncishëm. Mirë, si arrihet kjo atë? Si arrihet bindja? Ëh si, si si si si mund ta ta fituim, ta shtojmë se po na duhet na na duke ndëgju, po e vremse, valla ina fërkundemi dane Allahs, sta pas ka dal bash original, apo e po, po kem çef me ato origjinal. E tash që është bëhet original bindja, që është arritë bindja originale. E para të nërrua lezër është, ti dërzuash Allah ota Zogjell, dhe ti eshi bindur, se kjo bindje është dhurat për Allah ota Zogjell, lute me të adhona, lute, se sa so njerës kanë dhije shumë, apo, po absolutisë se janë të bindur përbax të dhije, së është kjo me sasinë formatash, së është kjo me nivell të shkullimit, të e në sebepe, Mir, por fillimisht, para se të filloj me të shpalos, çfarë do lloj shkakut tjetër që na mundson arrit në bindjes dorëzoi ju Allahu dhe kërkoseni qirësh. Dheja çfarë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë, nuk i është dhënë njerëut begati më e madhe se mirçenia dhe bindja. Andaj kërkoni Allahun, kërkoni nga Allahu mirçenien dhe kërkoni nga Allahu bindjen si kurse vetë ka bodoha, Allahum e inni esaluke, el afia te voljekin, el afia është mirëqenja, apo mos me pasë në isprovë që ta turbulan jetën, as dunjan, as ahiretin, ato vinë, po të lëtë alan me të kursy, me të rujtë, nuk duhet me e dëshru sprovën, nuk duhet me dëshru të keqën, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Prandaj o zot un kërkoj prej teja mirçinje, rahati dhe kërkoj prej teje bindje. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka kërku ngë Allahu xhalla wala bindjen. Prandaj lutë Allahu xhalla wala kërkoj nga ju në duat tuaja, kërkoj bindjen. Gjasë lutja dhe porulia ndë Allahut, ndërtimit të ati janë një rrugë sigurt që na e sillën me rinë Allahu xhalla rabin. E dyta të veruosve që e sill bindjen është dituria. Ne i tham në fillim atje se diturija është hapi i parë dhe është shkala e parë dhe të bindjes. Njëri që s'ko dhije në qëka komu bindë, në qëka bindet. Andaj, sa ma shumë ki diturij, aq ma shumë ke grumbullu material për shtatëshëm, që ta është të transformuat në bindje. Normalështë. Përndaj, diturija për tëra që na duhet bindje për tëja, duke filluar, bindje në Allahë në Zogjallë. Sa më shumë e njohim Allahun xhallahu ala se është falës, më shumë jemi të bindur në falje. Sa më shumë e njohim Allahun xhallahu ala si i fuqishëm, më shumë jemi të bindur, më shumë jemi të bindur pastaj në kërkesa që i kemi dhe në ndihmën që e presim prej tij. Sa më shumë e njohim Allahun si bujar, apo aq më tepër nuk kursejmë edhe vetë ngësimi të bindur në kuptim të dordhënjes e ndihmës së kësaj mërat. E sa më tepër një mëllojm për këtë, aq më tepër reflekton në vetë në dituri sikur se kem përmendë sikuto tek ligjrata e para të atje të formime që studojmë. Kimë thonë se si forca dies na duhet. Në këtë mundon për as dhëra që i ka punë i bën kajimet të në fillim që kemi thënë apo, atëra është njohja e Allahut azhajal. Gjithashtu ajo që na duhet në këtë dituri është njohja e vetvetes. Deriu, vallahi sa më shumë e një veten që është i adapt, më shumë është i bindës si i duhet Allahut sa ma shumë e një vitë nësë është i varëfër, ma shumë është i binë nëse i duhet Allahu Gjellera e kështë të më rafërë. Një vitë në tone, e shese, në s'ki që kam u pështetë Allah, në s'ki që kam e lëgaritë, në kanë lëgaritë Allah, në kanë, sa ma shumë i nje njerëzit, apo, aqëma te për të forësot binë e ka Allahu Gjellera Gjellera i u abërë, në kanë kime lëgaritë, jo që njerëz të plojnë të ke E shajcha, vji situata caktuara kur veç ti edhe zoti s'ka tjetër Allah. Madjeva, këta njerëz në botë do me t'nimu, smunën, s'komunci. Sa më shumë te një, si, shum një pavçinë dhe pa mundësinë njerëzve, ma pak llogaritënta dhe ajo llogaritë që fillon me usbraz për njerëzve kush kanë. Ndërtimi të Allahut asojë. Kështu është bindja. Ma duhet me ditë, jo hi duhet. Me ditë me njëft Allah, me një veten, me një rëthanat, me njëft, me një gjithashtë argumentet E, e, e, e fest sa ma shumë për shemu të nje vlerën e namazit, ma shumë një i bindun në ndikimin e ti ma shumë një i bindun në nevujnë që eki për te e kështë të më radhë përndaj të nërlozër nuk ka bindje pa dje po, ka mundësi pa gdje me s'il shumë bindje kjo ka mundësi po munges e djes nuk mund s'il bindje përndaj shikoni djetarët sa so bukur e kanë përmendur në lloj bashkpunimi mes dijes dhe bijnës që kanë thënë el ilmu yestamiluk wel yakin yahmiluk kanë von dietarat deturia është atë që të vënë të të të, të shtyn funksion në veprë bën me me me vepru por si të vendosnë lëvizje apo menjëherë nga lëvizja e parë që e bën dia të merret në transport bin dia dhe të bën që ta për shambull njerëzit në fillem e kam pas problem me diturin e kam ditë këta dhe me zbërthy diën praktik pak shtirë ku në hapi parë i dyjtë, dhe saj ka vendos vete televizija, pas taj kër është bindë nuk ka pas në ujë mu aj me bajt adhurimin, e ka bajt adhurimin ato, andaj e kërën, kalaj e ka pas me, me, me, me, me, me kry një adhurim që këtu. Sikur se ti për shambull, agjerimin në ditë me vapet në zeta, e po? Dita e pare, ose pajanise e ka pon njerës E din që duhet pa Nëse qatë dhije në fillim e vendon start Pasaj bindja Bindja se jetë duke ba që duhet Bindja sa laun dhimon, bindja, bindja Dë banë pasaj letë, ajo dëbarë të japë Por në qofë se nuk është Shkëndije e dhijes Aja që Vision, e ndezë livizhen e qëka me bajt bindja E kanë me bajt Sko qka banë Duhet me ndezë shkëndijen E dritës ditëria e pastaj flakadanin e ndryqimit e bon kush, e bon bindin, më se bajte e, bajt e këtë gali pastaj, por me ndizë këtë flakadan duhet qka, e po duhet dhije, duhet dhije, se pa dhije s'ka ndryqim, pa dhije s'ka ndryqim, s'ka dritë, përndaj diturija është e që në ndryqon rrugën këtë botë, dhe e silë bindin që në i letësëm pasaj të gjitha gjerët e kësoj botët. E treta nga se bepet dhe shka që që në e sil ti luftojmë cytjet dhe hamendjet dhe dëshime dhe dilemat. Apo, sa so ko njerëz që vazhdimisht, subharë Allah, ushqen me, ushqen me dëshim. Për shambull, rritët dhe edukot dhe ushqet me dëshim. Me qëfar dëshime? Me dëshim që nuk e len mulidhë me Allah nëzogjen. Araset shumë të caktuarë, apo po shaqo janë të bindur se në qoftë se në qoftë nuk ndërmerr madje edhe hapa që janë të ndaluar me prit me ndër me drejtësi me të një mundi kush emetar kjo as bëhet kor apo valla drejtësia u hub apo s'ka më ndërmëshmëri e me fytyrë që lla futo ç'është mund të bënë një shpira ato se ti bëk kjo është dilem tash shumë njerëz po A kanë shumë njerëz vetë dilem se vetëm e halal sunja dele vëllah, a kanë dilem. Po kanë dilem. Sa so e luftojnë njerëz që dilem çaj sjellim bindje. Sa so më shumë ushtien me kët dilem, e kjo e përzen bindjen vëllah. Kjo e përzen bindjen. Allahu Jellaluhu ka hap rrugë për halal dhe i ka dhënë njerëzë mundsië edhe me haram. Por Allahu ka thënë njerëz veçartas me çka dush merrë dhe që ka të këmë thonu në kime morë, su në merë kurgjë ma shumë, Allah, kurgjë ma shumë su në merë, asë një thërmi, asë një cent ma shumë se Allahu që ta ka da su në merë, dhe që njeri u e gutë me haram, më su gutë, bënë e sabër komentar në esër, e, e po së po vjenë, e po fërkot, po fërkot bindja, ma mire me fitu bindjin se materializmin, nështë ta funuat pak, po pa e ke fitu bindjin, ndërsa tira të vinte ka laugjën le valovën. Sa so, njërë për shemblë edhe në qështin e, e shëndetit, ka shumë njëra më ushëru halal, por a ka edhe me haram më ushëru, ka, ka me haram njërë të më ndonë që shëruen. Këtu fërkot, apo këtë ushë që janë, qëre më rëndësirësht, s'ka të ashtot, kur jesë mut nuk qyret, e kështë ka thonë që s'këqyret, Kusht ka thonë që të këshërimi nuk qërët halale dhe haramit? Kusht ka thonë? Po në qëtu këm një e bërë. Po së shkëllohë këm një, Allahu këm një, Allahu këm një, pegamberi sasallem këm thonë, Allahu që e ka shërimi në dorë, e kam su pegamberi në sasallem nuk e thonë, se Allahu nuk kalon shërimi në atë që e ka ndalu aftën. Ska i laqë atë. Po në e këm një i dëqë e ka bërë. Anë e është këto po farkuat apo jam mundson Allahu disa ve më ushuru me haram si sprovë për tjetër që me për më pa për çka më farkuaptë me kohën që krejt kush e përdor haramin i shtos mundja nuk ka më forkim i bindjes kjo është ndihmatari bindjes apo ti shkon çdo njeri në botë i cili s'i të nijk në rrugë haram me fitu apo si ti për shemb një njeri si të zgjat dorën me vjedh peqilli i Allahut më guri Ajo tani mo bindje dhe fërkim që sot bimë me vjet, ja tani mos është interesant mo kjo punë. Allahu ja mundson dave që apo në yec, në yec puna mirë. Edhin Allahu ku i nzan, ai e din na s'ka puna jon. Por mos i merr shembull ata. Ti merr shembull rregullën, mos u ushje vetëm me dilema dhe me dyshime se filoni ja ka bëur atë çë kurrja. Apo ani ve shnai mitbin, në çë nuk ka bash kurrja. Kur del, që ka del, unë e zdi, asë është këpune e jam. Po në e di që me të ndalumen s'ka bere qëtë. Apo me hithnimin e Allahu gjëllevala s'ka mirësi, aftër. Gjido tendinës tjetër me të nëru këtë bindje, vezvese e shejton tështë. Apo dilemë është, lërgoje se të kushton shtrajt njësër, aftër. Sot vëllaj, mund është me lojë një dilemë me kalu, e thishë zhëja, po e pasaj zen ven mrena, e pas ta jep me tonelata, informata, e dije, e dirse, e sunen zirë për jashtë, tërën. se e kanë zonë vend të to, kanë zonë vend të to, sikur se fatë kësështë, shumë dileme, dyshime, që e kena ushqy vetë me to, ta shpeshojmë që po na bujnë problem, së po na lëmë më më shtetë në launë sa duhet, po na pengojnë bindje, apo së është bashka laj, a ma duhet me lërgu ato, andaj sa ma të i lëftanë cytjet, i shtynë dyshime, dile që të hamendin të turbolojnë qiltërsin e besimit në Allah në Zogjel sa ma te për i shtyn këto në vend të saj vje kush vje bindja sa ma te për i len ato muafru aq ma te për ato e largojnë bindjen nga se nuk, nuk bashkjeton bindja dhe dushimi nuk bashkjeton bindja dhe dushimi, nuk bashkjeton argumente edhe trillimi zbashkjetojnë s'ka kështu nuk bashkjetan, bestytnia dhe besimi dhejt, nuk bashkjetun, njëra duhet me kone në logaritët tjetërës, gjithësëse. Për këtë arsuj edhe, fjale e parë, që i karë, pe i gamberit se ose, më cilë ka qenë? Fjale e parë, a jetë i parë, që i karë, cilë ka qenë? I këra, lecëza, pse? Po në Kur'an, të nërrua lëzën dhe motëra, në Kur'an, ka me mijera tema, së po thëmë me cindra, Ka me mira tema, krasë temës e diturisë që ka mujtë me to me fillu shpallja. Ka mujtë, nuk është tema e vetëme në kuran diturija allo, sa është kjo e vetëmja. Ka me mira tema tjera që kuran një finet për to. Po me asë një s'ka fillu, ka fillu me dhije. Pse? Ka doshnë ju ka dhu që në staf njerëzve, apo? Nëse dëni këtë fejë, duhet me njekë argumentin edhe logjike në nërësynë. Apo, kush dënë me, me bashkjetu me bestytni, kush dënë me bashkjetu me trilime, me imaginata, nuk ka mundësi me vazhdu, mëtu tjerë rukti me këtë fejë. Së është e mundëshma të. Nuk është e mundëshma. Andaj, nuk ja ka prish i mazhin kësë e fejë, ma shumë se i njeronësa nërështë se beshtytnit, se tërllimet e gjërat e tjera që nuk janë pjesë e kësaj feje atë. Kjo fëshë e bukur maq Allah e ka zbrit. Çdo gjë si e shtuar në të nga ana e njeriu, si tendencë për ta bllocuë e shëmton. Ngase vjen nga nga burimi i dopt, jo nga burimi i argumenteve i fakteve. Dhe gjithashtu ajo që ë e shton bindjen të, të ndërrollasur është vendosmëria e njerit dhe luftimi i hamendjes ju në kuptim të informatave po dhe hamendjes i vëprimit dhe vë pro me njëhera ka thonë peganberi s.a.s. kajru lbirri a gjellu mirësia me mirë të që i bëtë shpejt ju jo, jo shpejt pa mendu jo, po adin që është punë mirë mos kalkulamo shumë Se vallallai si të kalkulojsh, fillon me përgjysmë, e më përgjysmë, e më dikurish jo, mos t'orani më buket punën, unë bëllë jo më dhon punën më kshirallallt pas nevojë më m'i dikosh. Apo kur si jap sadak, mos kalkulon shumë, apo jap. Mos kalkulon shumë, bën mirë. Se si të kalkulojsh, apo s'ka më bindje. Fillon me Hamendia, fillon me me larguanash. Apo sikurse një bamirs ka ngurë xhami, një derë s'ka dot të më bë më mirë. Edhe është shkënis me kod të shtëpia i vendosen gja e mia për sasinë e hudhave që kam me dhon, për një projekt të caktuar gja mis. Por duke shku të shtëpia e largësia mes gja mis dhe shtëpis kalon hapësir shejtanet me përdor kalkulatorin, do të thon. Ti ke vendosur me dhon çikaj, po ti di që të vijn këto. Heçi këto. Edhe në 10 metra maton, heçi të tëra e të tëra, pastaj ka bërtit nga gjysmë rrugës apo? për të ndëgjugruja ka thonë, qikash kënë bunjet mi dhonë, se bun ju afrova, as një se dhonë mu apë tënë. Bun ju afrova e të të shpia, unë e lashka e të më kitë punë. Pse? Mungjes e vëndës mërisë. Prandaj, ato që ke bunin në më mirë, me herë e bëne. Nga se mes, mes vendosës të ndërë, dhe praktikës për të bë, ka cubat rrugës, rëbjela, apo? Ka, ka, ka rëbjela që e luftuin me fuqit ma dhe këtë bindje për mes brash, me dëpsu, me shënru në diqka tjetër, më se lev lo, më se lev, sa so njerë zvendosin me bu një punë mirë, kismet njësër, shejtoni dhe catë, sa so du shikapten, di njësër, ola njët e pata, po i kismet, sa so tjetë din vetë, sa so punë të ke bu njët me i bu, si se ke bu më njëra, halosë i ke bu që 5, 6 vete, që 10 vete apten, me herë e vendose, edhe me herë filla, për. vendosmëria është a që jesil bindin, vendosmëria dhe luftimi i hamendis është a që gjithë mund më në kon i bindon, i pa, pa lëkundur, i pa hamendur, por si tja lënë hapsiren, do të inshallah njetë kur se bëna të bun, për. na e dimë so projekte i kina vetë që këna bën njetë me i bën njetë e kën bën që sa, so, në një një një një një një një një një një një një një një një një n Umet, ai niyet umet i shkret kërkon kër kër heqja vonas puna skorje. Pse? Pse vin angazhim, vin punë tira, sa është realizimi u kthya si punë e mot. Andaj ka thon pejgamberi sallallahu so alejhi dhe sellem, khairul birri ajilo, mersi amamirosta që më hera, më hera bona. Ë kur te çit spivete, tani shejtoni mos koçë bën çytje më, u krye punë. Edhe thjesht tash kohësa dush, apo unë e kryva këtë punë. Unë bona jet. Në kuptim, jet të praktikës ku, ku ajo punë kry, unë e ecam që ta, shejtani s'ka pas qasit e sahabat shumë më të tënë, këtë dretim, se ata e në kondvendusim, e ka po punën, të është, hadet mas, mas, mas 24 orve, po në mpishman, e punë u këri mu, për çka me të po pishman, më u këri e punë, mos e leja me të hamend, mos i jap hapsir për negociata, se shejtani, shejtani të nërëzër, me kuh në munë, veç, apo si t'japsh kuh, apo të munë, në kuh të munë, A mos i ti apres zhilem, as ka ukryj kjo pun me çka komentonia ata. Ai çaj çite elemente ka. Për këtë as i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, falëndrimi i qoftë Allahut i cili terr terr betën e shejtanit kundër neve ka kthynë çka? Në sytje. Ai s'ka kur djo më shumë ç'a më të bë, vetëm me sytë. Me të syt, marshu. Mos e a dithi që hië kja që vallahi banova tani tani jet mos vetë. Ai ti a çelsh këtë der, un thash nga dordhënse të dë bën me marr zeçatin ose takon kur burra një vezë për sadok po edhe për zeçat më qit hallall kokëna vënë apo çka s'të janë ismja zbukuru mia ja hieshu njërit punt punte të jaftën gjithashtu ta ajo që nën dihman me lenë Allah me e sill bindjen të ndërruar Allah është meditimi apo meditimi në ato që Allah na ka na ka ftuut të meditojmë ka shumë argumente që na rrethojnë fakte N për ball të cilën ne kemi çës si të sipërfaqore smenëm për këtë punatën. Vullai mendo pak më holl. Shikonë vëndruar veç pak këtë gjendje tash e burrës që ne ka kaplu. Veç një argument të thotë kalem atuti se këtu ka shumë çka me thon. Po në shembull konkret apo. Sa fiolla të burrës kanë në tokë? Apo? Sa kuadër, sco, sco, institucion buq që injekto fiolla. Kush din sa fiolla kanë rreth zonën? Nësë dim, ajë që i ka lëshua, e dinë sa e në rao, përton, vë Allah i nëra, tën, po e dinë, ka një, ka një. Nuk ka fjullë bore që i ka rao, e që Allah nuk e dinë që po bjenë, edhe nuk e dinë ku po bjenë, edhe nuk e dinë sa ka mënetë dhe ku ka mund që krija, përton. Ku është e dinë këtë? Allah u gjëllëvala. Që se me ditonë për këtë punë, thushë, subhanë Allah, që i ka diturin e Allahut për këtë, e që është gjendje me pë E punë të minja, tën. a bindës pasaj se dush me konë me i mire, me i kujdesën, po? Meditimi e si e lë bindjen. Meditimi për këtë gjendje e shë, e shë fuqinë e Allah të të gjendë. Shë kërën, subhanë Allah, funizimin e Allah që e bën kresave tjera, të falloj të quditësh, qësh i, i funizën e Allah të gjendë lëra këtu kresa, të quditësh, si e funizën insektinë, si e funizën bubrecën, si e funizën këte, si e funizën, ed asë një se harran, asë saharan një se harran kur, gjithë mund të gjith i furnizar, gjithë i furnizat, jepë gjithë kujtë atë që ja ka caktua Allah o Gjellë Levala. Asë është kjo një farloj provokimi për mendinë me meditu pak ma shumë, për me ashtu bindjen, ma te për në raport me besimin e Allah o Gjellë Levala. E shemë bujtë të shumë që ne silë meditimi, medita Allah, medita, meditimi të silë bindjen. Dhe më lëni për fund të përmbyulli, në shpejtësi të përmendi në qofë se të dule e kemi kutu bindjen mirë dhe në qofë se i kemi ndërmarë hapat e duor dhe në qofë se kemi e ciduot si dhe në qofë se i kemi marë edhe këto pika të dura për tja si elë vetës njësasi sa matë modet bindjes atërë kjo është baras me qka rezultati i bindjes qka presëm na në qofë se e fitojnë bindjen dhe qka humbim Tjetra, në qovëse, në mungon bindja. Ndë gjëni edhe këtër pika për fundum i pranë. E para të nërull e zërë. Bindja është e cila garantan përfitimin nga argumentet e Zotë Gjellë Gjellë Hohë. Sa më pak ka bindja, aqë më pak njëri përfitan apëtën. Njëri u që e dënë bindjin, kur nuk në ngopet së përfituari nga argument të Allahot aso gjënë. Kur së ngopet? E, e, e, din, halama të e përdojnë. Shembul, Ibrahimi Alejsham. Ibrahim e sa me ka dit që Allah e rinjall Vdekurit, a e ka dit Jo që ka dit, a këll i bindën Për i bindën nukon Ama a ka qenë haq këll i e kinë Aja bindja e të pomërit Së konë, së ka qenë e aja njivell I ka mungu që ki nivell i tret Që nuk kësht i damshëm Ama pëse mës me arrit Ka kërkun nga Allah erin i kejfe Tuhil mëuta Kala vëlem të umin Kala bëla vë lakin Lijat me inë qalbi apo zot kallzon fshi ngjall dekurit allah të besona, ta besa po besana ta jese si besoi qesha por dua qe te m qetsohet zemra ate qe kjo bindja a thash fillim qetsimi esht bindja prandaj allah i kon atare pra ti e meriton se i ke ndjek msimet ke ard deri në fund per pak nuk thua ne kesh me kon ata apo prandaj musa alisam o koni bindun e kan dëgju allah nka i flati nuk u kon kjo apo ka thon munso me munsonet pa po afta pa asa as se ki boll që zemre, veshse, po më shon me zemër e po mundim me vërsë edhe çfarë po duhet të papë. Andaj njeriu sa më shumë përfiton bindje, lakmon mori më shumë hapta. Nuk nuk ia lën as raset. Përfiton gajdhë argument, gajdhë fakt. Do sa ai që s'ka bindje, i kalon fakt, argumente, msimet e mlojesore para para humën veti i kalojnë. Edhe s'merr msimon. E përsërit njëjti gabim 10 herë, dështon 100 një herë njëjtën punë, pse? Pse kur s'merr msim. Mongjes e bindjes dhe sa bindjet mundson me përfituar me mësu, edhe nga argumenta, edhe nga asporti, edhe nga çdo gjë. Prandaj rezultati i bindjes është përfitimi nga mësimet e shumta jetësore. Gjithashtu, ëh, prej rezultateve të bindjes është sabri. Bindja dhe sabri janë shumë të mërzëta aftë. Sabri ushtieth me bindje dhe bindja ushtieth me sabër. Këtë dy bashkë shkojnë. Andaj Allahu xhël leula kur ka përmend një njeri që ka arrit kulmet kulmet e udhëzimit dhe kulmet e fesë që ka nëritë ka thona Allah Gjellewala për ta në nësurën sejde apo lemma sabaru wa kanu bi ajatina ju kinun e arritën gjallëna um e imëta një hëdune bi emrina na i bënëm këta udhëheqës shëmbëllëtyra të lartë të ngritur kur lemma sabaru pa sa ishtëm të dërushum dhe ishin të bindur ndaj fakte dhe argumentve të tëna. Dhe bindja të nërlozër, kur bashkuat dhe përzijet, që një këtë kët bari efikas përshërim, kur përzijet bindja dhe sabri, e silë knatësin dhe allatës gjëllë, e rrida. Apo? Nga se veç sabri pa bindja, është një faç sabri zorit, po bëj sabrë, se shë zbanë me fulkur që bëllasë me qef, apo? E aj që tani e këthen sabrit edhe në qef, or bindjapta Prandaj bindja e sill sabrin edhe e sillt kënaqurit me caktimin e Allahu xhalla xhala lu është i pajtim me caktimin e tij, ti, jo, është i pajtim me gjykimet e tij, është i kënaqur me tërë këtë, jo me sabër që i kryen punë, nuk i shtyn vetëm me sabër, po tash më ka kalul në nivel tjetër me kënaqësi dhe përkushtim dhe përjetim posaçëm i bindet domethën caktimeve dhe gjykimeve të Allahut Azza xhjal. Gjithashtu tendrullazer dhe motra qëmë të janë, zëtatët e Allah, po koha dhe gjendët që i me përdu me shkurtua, po. qëmë të janë, zëtatët e bindës, mjaftën i fundit, hyrja në gjennet, apo hyrja në gjennet, bindëja është transportusi, më isigurët për me qënë gjennet e aftën. Ka thonë Muhammedi sallallahu sallam, më në qale la ilaha illallah, mustajkinën biha kalbu, dhe khele lë gjende. Muhammedi sallallahu sallam ka thonë, kur thot la ilaha illa allah me bindje nga zemra hyn xhenat. Skochka e nol kët njerit. Thot la ilaha illa allah por me bindje nga zemra ti i pahamendur, për të unështruar, i i i i parazervuar, i, i pa, pa syje, i pa, i pa dilema i dorzuar Allahut gjall, me bindje hyn xhenat. Dhe një dobi kuranore për bindjen që është me nëjë kurora e kësajteme. Një dobi kuranore, një trajtim interesant i Kurani për bindjen. Kurani ka të retu bindjen në njërat ndryshme, në kemi përmen shumë pika në këto dy ligjërata, por dua përfond të adhe një dobi interesant atë. Allah u gjallë uarat të nërrulezër në, në Kurani, do të thotë, ju gjithmonë dhe ju përbalë gjithkafit, mahanë dyshimin, edhe luftën dyshimin në tri raste vetëm në Kur'an dhe këtë në mënyur të pësritur Allahu Gjellal Hu e pa thëtë s'ka dyshim këto aftëm s'ka pikë në dyshje këto për me tregu se që tu është që tu është qëllë si sekretit të bindive tya që ju dhun aftëm e para është dhali këll kitabu Lara i Befi kjo është libër i Zotit s'ka dyshim të aftëm zbënë pas kur dyshim po arunëse çeto po i u prej dyshim. Apo se kjo është libër i rëndamt, kjo libër i mirë e kështu me radh po, jo ja, jo ja, jo, ja. është fjalë e Allahut, e të Gjithdijshmët, që tu është çaja që ka duat apo. Orujë sepotha mend, shejtani apo ndokush tjetër të përball libër të Allahut. Andaj këtu ka thonë la ribefin. S'ka pikë ndyshe këtove. Se duhet udhësu si duhet, duhet u dhëfysin se se këtu kena dyshim, atëra çikat t'na përmatuat tjetër. Dyshimi i dy që lufton Kurani është dyshimi që ka të bëjë me ditën e gjykimit. Gase sa so më shumë bindje se këna më dal para Allahut, ndryshon është jeta këtu aftë. Edhe fjalët, edhe çëndrimet, edhe gjithçka vallallaj aftë. Nëse qeniu që është i bindur, ama i bindun, jo e din, na e kalon të din, o ti bindun se këna më i dal Allahut përpara. Ati që e din fjuën e Boroskubien, e lemo çabon ti, apo rruat edhe kujdis të bagi mirë me qka për i delatër. Rruat për i padrejtësive, rruat për i zullumeve, keqpordorimeve, rruat për i mashtrime, për i gjithë shkafet, se dhe nëse, kom në dole për para. Anë e përshka këtë ndikimet të madhë dhe të rëmësishëm që e ka besimin në ahirat të kënirio, Allahu këtu e ka muhu dyshimin. Edhe Allahu gjallur e thotë, fekejfe i dha gjema anahum li jaumin, la rajbe po hum la ju dhlemun. Allah o thot, e si do tjetë puna juve, ha? fe kejfe i dhe gjema na hum, si do tjetë puna ty në kur ti grumbullojmë, në ditën që s'ka dushim të, gjithë si se komendu dhe fëmë, dhe gjithë do kujtë i e për aja që ka fitu, dhe atyre nuk e bëhet për drejtës i e të. Dhe, e treta, ku Korani e lufton dushimin, se duhet gjithë mund bindja tjetë e fraskët, bindja duhet tjetë gjithë mund e fraskët, për të ndiku se nga duzë zgudzën përtu absolutisht me e prej këtë shqimi Libri dalja për Allahot edhe qëka është etrejt etrejt ashtë, e trejta? E trejta është kosgjatja e qëndimin këtë botë e gjeli së është ndorëtonë asë një rëthonë e jashme se ndikon Allahu e ka caktua e gjelin qdo kujtë apo edhe këtu është edhe risku i gjithkujtë pra ndë e Allahu gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e nicaktem la raibesis ka pik ne dyshën e taqta prandaj shtrije dyshimin ka librin e allahut shtrije dyshimin shtrije bindën do them shtrije bindjen dhe largojë dyshimin nga libri i allahut shtrije bindën dhe largojë dyshimin ngadaja për allahut dhe shtrije bindën dhe largojë dyshimin nga caktimi i allahut azza xal se çdo gjë ndodh me lejen e tij dhe me caktimin e tij me vërtetë do të jesh person tjetër me kët bindje çdo gjë merr kuptim tjetër pastaj andaj kjo është ajo që pata po, dëshmim thon për bindjen duke lutur Allahun më qët na shton bindjen dhe të na zbukuron zamat me kët bindje dhe të jemi nga ata që jetojmë me bindje dhe me kët bindje të solisur e takojmë Allahun xhala xhalaun e tij. Allahu i shpëroi për vëmendjen e për sabrin edhe takojmë inshallah në takimin e ashra mos sallallahu ale muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.